Гора була природною огорожею для великенського старого саду, про який давно вже ніхто не дбав, але безперечно користав яблуг, гоїхів, слив, коли надходила їхня пора. Олексій Іванович притулився до стовбура і задивився на гору знизу, думаючи, що по тому крутому схилу напевно не зіймалася жодна людина. Суцільно плетиво буків і грабів, Поміж яких дощі й вітри влаштували цілі загати хмизу і змертвілого листя. Цікава тут природа, коли настане мир у цих горах, він зможе краще їх пізнати. Щось свиснуло йому над вухом, і по плечі ударила відчахнута гілка. Олексій Іванович інстинктивно сховався за стовбур, хоч його добре було видно згори, але другого пострілу не було. Його попередили. Він навіть не встиг злякатися того лісового снайпера. Тільки чомусь стало прикро. Мав на собі лікарський білий халат і прийняв усі правила, які йому нав'язали як з гори, так і з ділу, а тому досі був живий. Він поволі рушив назад до вогнища, у якому згорів увесь папір і зараз тріщало лише сухе гілля. Хворі розійшлись з посаду у пошуках палива, щоб продовжити існування вогню. Помітивши, що двоє йдуть в його бік, до того місця, де він щойно стояв, лікар замахав руками. Не смійте туди йти, не можна! Як на маленьких дітей. Бо чувся, наче ошуканим. Не через постріл, ні. А тому, що як дитина вірив у те, що казали йому пацієнти та й просто інші люди. Не любив наказів, проте був піддатливий на прохання, як усі самітники, але ж знав життя не злічити на ньому було синців, подряпин ран, завданих часом. Це зношене життя мало би з кожним роком цінуватися все менше. Та чомусь ті, кому воно належало, ставились до власної руїни щораз із більшою шанобливістю. Парадокс. Молоді ведуть війну, наче дикі звірі, ховаючись по ярах, умирають віддаючи своє життя за безцінь. Натомість старі правлять тим часом світом без найменших докорів сумління. Бо зрештою виживають не найкраще. Хіба було по іншому в тому 1301 році? Доля звершилась. Що це має означати? У казанній кімнаті, майже палаті, де у холодних кутках зависла припорошена павутина, Олексій Івановича охопив смуток. Він міг би піти до свого кабінету, попрацювати з паперами, заварити міцного чаю. Але думка, що його можуть убити тепер, після чотирьох років війни, що він і далі залишається мішенню для тих, що з лісу, і для тих, хто з міста, не вступалася з голови. Життя не повинно бути цілковито безглуздим, принаймні його кінець. Мабуть, для того люди вигадали Бога, щоб виправдати абсурдність власного існування. Він просто ліг собі на ліжко, ногами до вікна. Ніби вечірнє темне небо було чимось кращим, ніж брудно-біла стіна з потрісканими дверима і поламаним замком. І тепер нічим не відрізнявся від тих, кого віддано під його опіку. Такий самий убогий, напівголодний і покинутий. Мабуть, Бога треба було вигадати ще й для того, щоб мати з ким говорити на самоті. Від хвороби і поганого харчування Олексій Іванович увесь час хотів спати. Тому заснув цього разу, як зрештою всі, хто лишався на ніч у лікарні. Знов у його голові з'явилася сумовита музика, не скрипка. флейта, а може навіть людський голос? Та зненацька тіло його струсонуло від внутрішнього поштовху, аж підкинуло на ліжку. «Не спи!» За вікном шумів дощ, падав непроникною сірою масою. Отже, настав ранок. Годинник стояв на сьомій годині, зупинений. Давно пора його викинути. Олексій Іванович прислухався. У коридорі жодного звуку. «Невже всі проспали?» Він вийшов у коридор, зазирнув найперше до кімнати санітарів. Ті спали, посхилявшись на стіл. Лікар не насмілився їх будити. Краще піде сам, подивиться, як там хворі. Але усі мирно, аж наче солодко спали, навіть не вкриті, як завжди з головою. Їхні відкриті обличчя випромінювали спокійну захищеність. Не зайшов він лише до четвертої палати. Натомість постукав до Адама Віцентійовича, а коли той не озвався, натиснув на клямку дверей, тихо увійшов. Старий психіатр спав також на боці, і обличчя із заплющеними очима було звернене до фотографії в рамці, яка стояла на столі, жінка і троє хлопчиків, що тулились до неї. Олексій Іванович ніколи не бачив у нього цієї фотокартки і не чув, чи була у старого родина? Була, а тепер немає.